și în cer și pe pământ, el tată, și sfânt. Pentru toți cei treziți la adevărul că există un sfârșit al acestei vieți efemere, aducem la cunoștință, iubiți ascultători, pe calea undelor de radio, sosirea programului I226 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În cadrul acestor emisiuni, noi aducem tuturor celor care sunt interesați de adevărul cu privire la viața aceasta, dar mai ales la cea veșnică, vestea cuvântului lui Dumnezeu sub forma unor meditații pe marginea fiecărui verset al noului testament al Domnului nostru Isus Hristos, ajutați de un de cugetări și meditații întocmite de credinciosul slujitor al lui Dumnezeu, preotul Nicuriță. Aceste meditații au fost apoi prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați și prezentate publicului ascultător de maniera programului de astăzi la care ați avut bunăvoința să participați luându-vă parte din prețiosul dumneavoastră timp. În felul acesta am ajuns astăzi cu voia lui Dumnezeu și prin bunăvoința dumneavoastră cu meditațiile noastre la ultimul capitol al Evangheliei după Ioan respectiv capitolul 21 din care vom citi în curând versetul 1 urmat de explicațiile care îl însoțesc Înainte de aceasta dați-mi voie vă rog frumos să citesc un pasaj dintr-o lucrare intitulată Iisus Hristos al cărei autor este teologul ortodox Ion Bria și respectiv la pagina 100 ultimele două paragrafe spune în felul următor Cel mai important aspect al împărăției deja prezente, este vorba de, despre împărăția lui Dumnezeu, este schimbarea modului de viață personală și comunitară, așa cum se vede în exemplul comunității apostolice. La faptele apostolilor, capitolul 4, 32-35, ni se prezintă această, acest exemplu al vieții comunitare prin aceste cuvinte. Iar inima și sufletul mulțimicelor celor ce au crezut erau una și niciunul nu zicea că este al său ceva din averea sa, ci toatele erau de opte. și cu mare putere apostolii mărturiseau despre învierea Domnului Isus Hristos și mare har era peste toți. Și nimeni nu era între ei lipsit, fiindcă toți câți aveau țarini sau case, le vindeau și aduceau prețul celor vândute și îl puneau la picioarele apostolilor și se împărțea fiecăria după cum avea cineva trebuință. În continuare, teologul Ion Bria mai face următorul comentariu. Parte din disciplina comunității în Hristos este unitatea. Văzută a comunității creștine prin consimțirea la același spirit și scop Aici se încheie citatul care l-am avut rezervat pentru lecțiunea de astăzi Iubiți ascultători, mare pagubă este în sânul creștinătății lipsa citirii cuvântului lui Dumnezeu Haideți să ne imaginăm că cele câteva milioane, bune milioane, după ultimele statistici, aproximativ 20 de milioane de creștini care sunt înscriși în listele bisericilor ortodoxe, ca să adăugăm și pe cei care sunt protestanți, haideți să ne imaginăm că fiecare din aceștia ar fi citit și ar citi Sfânta Scriptură, ar fi conștienți de cele ce spune aici și ar urma învățăturile Scripturii atât de frumos prezentate și parafrazate și de teologul Ion Bria. Cuvântul Scripturii ne arată aici că primii creștini aveau totul de obște și îi spune aici, nu era între ei nimeni lipsit, fiindcă toți câți aveau țări sau case, le vindeau și aduceau prețul celor vândute și îl puneau la picioarele apostolilor și se împărțea fiecare după cum avea cineva trebuință. Haideți să zicem că nu ar fi vremea să facem ce s-a făcut atunci, să ne le vindem toate, să le punem la un loc, dar... Oare nu este vreme acum, cum a fost întotdeauna să mergem pe la cei lipsiți, pe la frații noștri, într-un Hristos cu care spunem că vom moșteni împărăția și să vedem cum stau și dacă sunt lipsiți, chiar dacă nu le vom duce cât avem noi, dar îl vom acoperi o parte din lipsurile lor? Vreau să atrag încă o dată atenția că autorul acestei lucrări, acestei cărți, care este... Teologul Ion Bria spune că cel mai important aspect al împărăției deja prezente este schimbarea modului de viață personală și comunitară, așa cum se vede în exemplul comunității apostol apostolice. Dar dacă nu mai ne rugăm și zicem vie împărăția ta, dar noi nu o practicăm în realitate... Niciodată nu o să fie împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Iată, așa ne spune și teologul acesta aici, că aspectul împărăției este să ne schimbăm. Schimbarea modului de viață este îndatorirea noastră. Schimbarea speciei, din păcătos, în specie de sfânt, este lucrarea lui Dumnezeu, slăvit să fie numele, că El a făcut-o dându pe Domnul Hristos. Trăirea acum la înălțimea chemării la care suntem aduși de copiii lui Dumnezeu, este problema noastră. Am mai vorbit noi și cu altă ocazie, punerea noastră în Hristos este lucrarea lui Dumnezeu, ni se arată în 1 cu 30. Rămânerea în Hristos însă este problema noastră, cum ni se arată în Ioan capitolul 15 și numai în măsura în care rămânem noi în El, rămâne și El în noi Rămânerea în Hristos înseamnă practicarea vieții lui Hristos după ce l-am primit în noi, și anume să trăim cum a trăit El, uitându-ne la nevoile celor din jur. În măsura în care ne uităm la nevoile celor din jur și trăim prin Duhul Său cel Sfânt așa cum a trăit El, numai în acea măsură va rămâne și El în noi, numai în acea măsură vom fi parte din împărăția Lui, căci așa ne este arătat și aici. Spune teologul Ion Bria, cel mai important aspect al împărăției este schimbarea modului de viață personală. Această schimbare este posibilă numai a celor care au primit pe Domnul Iisus Hristos și prin aceasta fac parte din specia Hristos, specia divină. După aceea însă are obligativitatea de a-și schimba viața, a trăi la înălțimea și la competența speciei din care face parte specia Hristos. În încheierea pasajului amintit, teologul Ion Bria ne atrage atenția că parte din disciplina comuniunii în Hristos este unitatea văzută. Vă rog să luați aminte, nu spune unitatea vorbită, nu spune unitatea predicată, ci unitatea văzută a comunității creștine prin consimțirea la același spirit și scop. Iubiții mei, se vede această unitate între noi? Rămâne să ne gândim Doamne Tată să Te rugăm să binecuvintești și mesajul de față Cu o mai pătrunzătoare Înțelegere a adevărului acestuia Ajută-ne Te rugăm să înțelegem că a devenit Specia Hristos Nu putem decât născându-ne din nou Lepădându-ne de tot ceea ce suntem Și primindu-L pe Domnul Iisus Hristos în noi După aceea să ne revine sarcina Să trăim la înălțimea acestei chemări Prin Harul Tău Binecuvintează, te rugăm, ascultarea acestui mesaj cu înțelegerea, cu pătrunderea și cu primirea acestui adevăr în noi, pentru slava ta și binecuvântarea noastră veșnică. Amin. Acum de cuvântul lui Dumnezeu, vom citi, iubiți ascultători, versetul 1 din capitolul 21 al Evangheliei după Ioan, începând astfel studiul, meditația asupra unui nou capitol al Evangheliei după Ioan, capitolul 21 care este în același timp ultimul capitol al Evangheliei după Ioan. După aceea, Isus a mai arătat ucenicilor Săi la Marea Timberiadei. Iată cum s-a arătat! Iubiți ascultători, haideți acum să avem o scurtă meditație asupra acestui verset și vom vedea în versetele următoare felul cum s-a arătat Domnul Iisus celorlalți ucenici. Vedem deci că după ce Domnul Iisus a ridicat și a întărit credința Mariei, a lui Toma și a tuturor ucenicilor în învierea lui, după ce viața lor duhovnicească și-a găsit iarăși echilibru, el li s-a arătat de mai multe ori, vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la noua lor stare și despre împărăția lui Dumnezeu. De aici tragem învățătura că numai după ce ne este ridicată și întărită credința noastră din căderea în care s-a aflat într-o anumită împrejurare, numai după aceea Domnul Iisus ni se arată în noi și noi feluri ca să-L cunoaștem de săvârșit. Ucenicii, pentru puțină vreme, care a durat de la a doua duminică până în ziua cinzecimii, au plecat din Ierusalim în Galileea. Aici, văzându-și familiile și nevoile lor, s-au apucat iarăși de vechea lor îndeletnicire, și anume pescuitul. Domnul Iisus îi urmărea de aproape și căuta să-i în credință și în această împrejurare. Ei încă nu primiseră Duhul Sfânt și aveau nevoie mereu de întelire în vederea lucrării care aștepta. Aici, la Marea Tiberiadei, li s-a arătat el într-un chip minunat și a avut o stare de vorbă mai îndelungată cu toți și mai ales cu Petru. Cât de bun este Mântuitorul nostru! El nu stinge un fitil care fumegă și nu rupe o trestie frântă. El ne-a ales și nu renunță la noi, cum n-a renunțat la ucenicii lui de odinioară. În slăbiciunile și rătăcirile noastre, El ne urmărește cu ochiul dragostei sale și ne întărește credința cu noi și noi dovezi ale Harului Său. Isus s-a mai arătat, așa ne spune versetul 1. Acesta este Isus până la creșterea noastră duhovnicească, la statura plinătății, până la atingerea țintei care ne stă înainte, până când mai suntem în trupul acesta de carne, el mereu ni se arată în noi și în noi fețe, pentru ca să-l cunoaștem mai desăvârșit și să-l putem mărturisi mai bine. Noi suntem mai lui și el este al nostru. Știe unde locuim, de aceea nu ne lasă singuri binecuvântată să fie dragostea și înțelepciunea sa, binecuvântat fie numele lui cel veșnic, binecuvântată fie împărăția sa cea veșnică și desăvârșită. Iată acum cele ce s-au petrecut la Marea Tiberiade. Citim versetul 2. Simon Petru, Toma Zis Zisgeamăn, Natanael din Cara Galilei, fiul lui Zebedei și alți doi din ucenicii lui Iisus erau împreună. Desăvârșit este cuvântul lui Dumnezeu. Din orice parte l-ai privi, arată adevărul în toată frumusețea și limpezimea lui și de mare însemnătate pentru noi, credincioșii Domnului Isus. Versitul de mai sus vorbește despre șapte dintre apostolii mântuitorului care s-au bucurat de o nouă arătare a lui după înviere. Nimic nu este la întâmplare. Numărul șapte este numărul desăvârșirii. Pe Marea Tiberiadei, Marea Galilei, adică Marea Lumii, se află numărul desăvârșit al ucenicilor Domnului Isus, începând cu Simon Petru, care înseamnă ascultare statornică și cărora li se arată, li se descopere mereu, mereu, în noi și noi fețe, scumpul lor domn. Ucenicii sunt împreună. Așa trebuie să fie, așa le stă bine, așa dorește Dumnezeu. Toma a învățat lecția și nu s-a mai despărțit de ucenici. Și ceea ce este însemnat aici este faptul că Toma apare după Petru? Ei ne sunt deschiși sub această ordine: Simon Petru, Toma zis geamă, Natana el și așa mai departe. Arătând prin aceasta că Rana îndoielii nu l-a împins în afara cercului ucenicilor, ci l-a tras în centrul lui. Înțelegând în mod simbolic așezarea ucenicilor la această pescuire minunată, vedem că Biserica lui Hristos este reprezentată în afară și înăuntru prin Petru și Toma, cercetătorul apostolic, Natanael, reprezentantul sicerității și al simplității. Aceștia sunt arătați în față. În urmă, deci înăuntru, Apar fiii lui Zebedei, dintre care nu lipsește Ioan, care ațăță focul iubirii în prima biserică. Părtășia acestei unități este armonioasă. Ei merg împreună să prindă pești în mare. Marea, după cum s-a amintit, este chipul lumii. Ferice de noi dacă ne cunoaștem locul în biserica lui Hristos și ne împlinim chemarea cu credincioșie.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 unde mergea unul, mergeau și ceilalți. Ei erau conștiinți că formau o colectivitate aleasă de marele lor învățător pentru un scop înalt. Chiar dacă nu înțelegeau unele lucruri, au înțeles totuși că trebuie să fie împreună să aștepte poruncile lui. Simon Petru le-a zis: Mă duc să prind pește. Nu putem ști ce a fi fost în sufletul lui Petru de la făcut să ia această hotărâre. Poate că munca îl va face să uite păcatul și greutatea care l-a păsat din această pricină. A uitat el de Domnul său? se întoarce el iarăși la meseria sa veche? Dacă și credința noastră trecu prin astfel de greutăți, când ne deznădești de a început să se lase greu pe sufletul nostru ca și întunericul seara pe voi, putem înțelege pe Petru. Un lucru însă știm sigur. Domnul Isus a rânduit ca lucrurile să se petreacă așa, pentru ca el să se poată arăta din nou la șapte dintre ucenici, dar să-i vorbească numai lui Petru, ca să-l ridice personal din starea în care căzuse când se afla în curtea mare lui preot. Domnul Iisus cel înviat voia, prin această nouă arătare, să-și învețe ucenicii același adevăr ca și la începutul chemărilor la apostolie și anume să-i facă scar de oameni. Ei au uitat această chemare și s-au apucat iar de vechea lor meserie. Dacă suntem cu adevărat apucați de mâna Domnului Isus, El nu se lasă până nu ne învață bine adevărul său, chiar dacă ar trebui să-L repete de multe ori. Ne arată cuvântul că n-au prins nimic în noaptea aceea. Fără îndoiară că nu întâmplător s-au întors ei cu corabia goală la țărm. Era cineva nevăzut la cârma corăbiei care vegea asupra căilor. Ah, de câte ori ne-am trădit și noi în zadar, fără să vedem rodul muncii noastre. Dacă el însă a prefăcut truda noastră în bucurie și câștig, atunci totul e bine. N-au prins nimic în noaptea aceea. Iată un gând duhovnicesc pe marginea acestui verset. Noaptea, adică în starea de întuneric clăuntric, nu se poate prinde, că nu se poate face nimic pentru Dumnezeu, pentru casa Lui, căci noapte înseamnă stare de păcat. Dumnezeu nu are nicio legătură cu păcatul și cine trăiește în păcat, iar neascultarea de cuvântul lui Dumnezeu este păcat, nu poate lucra nimic pentru Dumnezeu. Frații mei, să ne cercetăm adânc. Cum stăm noi cu ascultarea de cuvântului Dumnezeu? Trebuie să știm bine, Dumnezeu nu ne poate face împreună lucrători cu El, deci pe scar de oameni, dacă trăim în neascultare de El și de cuvântul Lui scris. Ucenicii de odinioară au învățat încă o dată lecția că, prin încrederea în ei înșiși, în puterea, înțelepciunea și munca lor, nu au realizat nimic ci a trebuit să se lepede de ei înșiși, să se predea Domnului Isus și să aștepte de la el totul. Aici este taina biruinței și rodirii noastre pe ogorul Evangheliei. Să înțelegem bine acest adevăr. Iată în continuare descrierea celor întâmplate la Marea Timberia de-i. La versetul 4 citim. Dimineața Isus stătea pe țăn, dar ucenicii nu știau că este Isus. Domnul Isus în timpul celor 40 de zile după înviere urmărea pe ucenici în toate mișcările lor și era cu ei pretutindeni ca să-i păzească, să-i întărească în credință și să le dea ultimile sfaturi și porunci. Acestea le erau necesare în vederea marei lucrări pe care aveau să o facă după înălțarea lui la cer. Acum el nu mai era îngredit de timp și de spațiu. Putea să se arate în mai multe locuri deodată, pentru că avea un trup duhovnicesc nesupus legilor fizice. Un asemenea trup vom avea și noi după înviere sau după schimbare, în clipa când Domnul Isus, mirele nostru, va veni să ne ia la sine. Dimineața Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Isus. Ucenicii nu știau că este Isus, dar El le știa inimile lor fragile în credință, le știa sinceritatea lor în privința adevărului și de aceea a venit la ei. El a fost tot cu ei, dar ochilor nu-L puteau vedea decât atunci când El le lua măhrama de prei pentru ca să-i întărească. Acestea au fost arătările Lui după Înviere. Să fim sinceri în căutările noastre și vom descoperi pe Domnul în tainele adevărului Său. Dimineața, deci, ne este arătat, Iisus stătea pe țărm. Câteva gânduri duhovnicești. Dimineața este simbolul liniștii curate, al fecioriei, al începutului oricărei lucrări, al tinereții, al împărăției lui Dumnezeu, al nădejilor de mai bine, al biruinței, luminii și adevărului. Dimineața este odihnă și pace. După noaptea neagră a tuturor frământărilor și spaimelor, vine totdeauna dimineața al liniștii și a bucuriei, căci nu-i noaptea atât de puternică să-i se poată împotrivi dimineții. Dimineața Iisus stătea pe țărm. Totdeauna este așa. Soarele dreptății răsare mai strălucitor după o noapte furtunoasă și plină de groază. După biruința aparentă a minciunii, soarele adevăr va străluci și mai puternic. Când încă n-au început frământările unei zile, Iisus stă pe țărmul vieții tale. Dacă ești atent, îl vezi. Când încă cerul vieții nu s-a acoperit de norii grijurilor, Iisus stă liniștit pe țărm și așteaptă să-i cere ajutorul lui. El e gata să-ți dea tot ce ceri. Dacă ești atent, îl vezi. Când încă soarele treburilor și alți bucimului zilei nu s-a înălțat, Iisus stă pe țărm. Nimeni nu-ți poate folosi mai mult ca el Îndreaptă-ți privirea spre persoana lui Și vei simți îndată binecuvântarea Puterea, pacea și lumina de care ai nevoie Dacă ești atent, îl vezi La fel, o minte și o inimă Care încă nu s-a umplut cu lucrurile lumii acestea, Care este de-abia la început În această fericită dimineață Iisus stă pe țărm Dacă vrea să-l primească Va fi fericită pe vecie. Dacă este atentă, o vede. Numai dimineața stăi sus pe țăm. El este începutul, alfa. Cine începe cu El și va trăi cu el, va izbândi în toate căile sale. Adevărul este înțeles mai bine de cei cu inima simplă, de cei care sunt încă în dimineața vieții lor. I sus, stă pe țem dimineața. Cei cu inima complicată, cu mintea maturizată în lucrurile lumii, nu pot pricepe adevărul lui Isus. Acest binecuvântat adevăr este înțeles de prunci și ascuns de cei înțelepți. E un har deosebit să ai o inimă de prunc, să ai totdeauna prospețimea dimineții, căci totdeauna vei vedea pe Isus pe țărmul vieții tale. Cine dorește din toată inima să aibă o stare de dimineață veșnică în viața lui, să vină la Domnul Isus ca un prunc, fără alte complicații, fără metodele speculațiilor omenești și va primi această stare. Prin iertarea păcatelor trecute și izbăvirea de cele viitoare, sufletul trăiește într-o lumină fericită, într-o dimineață odihnitoare, căci numai păcatul aduce noapte și tulburare oriunde s-ar Oricine poate avea momente de dimineață în viața lui Momente de liniște Dacă în aceste, aceste momente este atent Dacă vede pe Isus pe țărm Și așa cum i-a pe ucenici Ca să le dea de mâncare Tot așa vrea să dea oricui vine la el În starea de dimineață Dimineața Isus stătea pe țărm Dar ucenicii nu știau că este Isus. Încă un gând Domnul Iisus stă pe țărmul vieții noastre, sub diferite înfățișări. El stă prin încercări, mustrări, mângâieri, cuvântul său scris, frați, etc. Dacă nu privim cu ochiuri credinței, nu-l cunoaștem, vedem binele rău și răul bine. Când suntem în situații grele... Și nu mai știm control să o apucăm, din pricina întunericului, să ne ducem aminte că Domnul Iisus stă pe țărmul vieții noastre, dacă, într-adevăr, suntem predați Lui. El însă și-a zis, eu sunt cu voi în toate zilele. Și iarăși îmi spune în altă parte, nici de cum n-am să te las, cu nici chip n-am să te părăsesc. Slăvit să fie Domnul și numele Său în veci. Iată în continuare și o poezie în subiect. Aparține tot autorului acestor gânduri, preotului Niculiță, cu titlul Când vin dureri, Isuse. Când vin dureri, Iisuse, când trecem prin nevoi, Tu ești pe țărmul vieții, necunoscut de noi. Noi nu vedem atunci decât ce ne plăcut, dar Tu ești în durere de noi, necunoscut. Când ne i se tot cerul, când harul curg și voi, tu ești pe țărul vieții necunoscut de noi. Noi înțelegem numai cât ochii ne-au văzut, dar tu ești cel ce dărui de noi necunoscut. Căci tot ce vine în viață, în seninări, ori ploi, ești tu ascuns în ele necunoscut de noi. Dar la sfârșit, când toate vor fi cum n-am știut, te vom vedea, Isuse. Cum nu te-am cunoscut, amin. Iubiti ascultători, ne-am apropiat de încheierea programului I-226 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Timpul care ne-a mai rămas disponibil îl vom utiliza din citire unei alte poezii, al cărei titlu este ni se strâng la malul apei. Poezia aceasta este un tonic înviorător pentru inimile tuturor acelora care acum sunt trecuți de Domnul prin școala clădirii, călirii credinței lor în acela care este cu noi, dar pentru binele nostru veșnic trebuie de multe ori să-și ascundă prezența lui, conștiența prezenței lui cu noi. Să dăm citire deci poeziei. Ni se strâng la malul apei lângă pomul sfânt al vieții, preubiții duși la Domnul Sus în țara frumuseții. Se îndreaptă toți în zare către țărmul de creștar cum se adună porumbei într-un stol la porumbar. De la spin și pălămidă, ca într-un vis într-o clipeală, sunt purtați pe lei de glorii de lumină și beteală. Din prigoane și bagiocuri, ei, pribei călători, se adună în strălucire ca oșteni învingători. Suferințele din vremea de acum nu se compară cu ce slavă pregătește Domnul când o să apară. Ce vom fi la înviere încă nu s-a arătat, dar când vom vedea pe Domnul, cât va fi de minunat. Cine poate să zărească, cine poate oare spune fericirea din tărâmul unde soarele n pune unde nu mai e durere, lângă tronul lui Isus, unde e numai fericire, desfătări și har nespus. Au lăsat aici suspinul, crucea grea și tot amarul, ca acolo bucuria să le umple în veci paharul. Au lăsat aici necazul și oftatul dureros ca să fie împreună fericiți lângă Hristos. Cine sunt aceștia oare? Sunt biserica aleasă, cum de-au atâta slavă? Sunt a Domnului Mireasă. Și mulțimea adunată sus în cerul prea înalt ne salută și ne cheamă de pe malul celălalt. Amin.